vol dir que de moment doncs continuem com estàvem, com si no hagués passat res. De fet, la, el museu, la fundació, com a fundació no tenia cap obligació de fer un, un, un concurs, però vam pensar que valia la pena fer-ho perquè fos de la manera més seriosa possible, com sempre hem fet durant 33 anys en el museu, però ha sigut així. No sé què farem, no sé què farem. Ara el patronat eh, ho estan pensant i ens tornarem a trobar per veure què pensen. què pensen. Home, jo ja havia fet una mica la idea de poder acabar la segona planta, que ara em toco tantes tecles, des de canviar bombetes a tot, que és clar no m'hi puc dedicar, i la il·lusió meva era aquesta, i a més l'altra il·lusió és de trobar un bon director o directora i deixar totes les meves criatures aquestes per donar la broma eh, doncs amb bones mans i que, que continuessin fent però bueno, ja ho solucionarem el museu amb 33 anys i en més de 33 anys ja abans de fer el museu i tot sempre els joguets han tingut molta sort